Аваля приблизно уявляла, як Віктор вибиває гроші. Мабуть, йому й команди особливої не треба. Глянеш, і сам віддаси від гріха подалі. Справа у тому, що Віктор не тільки дає гроші в кредит, так це по-науковому, по-мудрому називається, і бере в інших людей, у тих, хто хоче мати якусь копійчину. Ризикована справа, але прибуткова. Їй би, Валентині, вкласти під проценти не у тих кілька штук, а всю суму, яку заборгував їй Вітюня. Жила б собі посвистувала і думати не думала, що треба працювати. Ні, думала б. Думала б щодня про те, що Віктор – людина, якій не можна вірити. Він може кожної хвилини зрадити, підвести, підставити, надути, обманути, обдурити, пустити за вітром де великі гроші і ризик відповідальний. Вести такі справи можна лише з порядними людьми. Чи не хворі ті Вікторові клієнти, що довіряють йому свої гроші? Телефонний дзвінок, який пролунав цієї миті, перебив неприємні розмірковування. Валя по-справжньому зраділа, що хтось вирішив відволікти її від сумних думок. «Майнуло, може Антуанетта?» Слухавка звалась чоловічим голосом, незнайомим, і водночас таким, від якого заколихалась підлога під ногами. «Мадам Валя, це я! Доброго дня! Георгію Аветисовичу!» Пізнали, задоволено муркнула слухавка. «Можете називати мене просто Жора?» «Я... я не можу!» «А я наполягаю!» «Гаразд, Жоро. Отак добре. Я чого телефоную, Валюшо? Я хочу вас запросити на відкриття нашого нового ресторану «Венеція». «О, ви вже закінчили? У вас усе виходить просто за одну секунду». Полестела знайомому, якого мала за закраще не знати і ніколи не бачити. «А чого довго тягнути? Зараз такі часи, коли треба ловити кожну хвилину». «Мене два-три роки, і все, більше не вийде!» «Чому?» – наївно запитала Валя. Георгій Аветисович терпляче, як своїй пояснив. «Тепер хто будує? Той, хто має гроші. А хто має гроші? Той, хто встиг їх заробити. Таких людей поки що одиниці. От ми й повинні встигнути всюди, поки немає конкурентів. Дикий капіталізм, баришня». А через рік-два люди піднімуться, розкрутяться, почнуть свої справи. буде Будетих ресторанів на кожному кроці, не опхаєшся. Ну, таких, як ваша Венеція, мабуть, не буде ні через рік, ні через десять. Це щось особливо. Знову підлизала, цього разу майже зовсім щиро Валя. Голос у слухавці набув медових ноток. Мабуть, ви маєте рацію, мадам Валю. Щоб зробити хороший ресторан... Не досить тільки грошей, треба ще й мудрої голови. І ця голова, звичайно, ваша, не запитала, а ствердила валя. Та голос заперечив так рішуче, ніби вона зазіхнула на святе. «Моя та ви що, обаришня, я не по тим ділам. Це ідея нашої Нінель Йосипівни. Це вона все придумала, а наша справа – будувати». Вона у нас світами їздить, усе бачить, тому й нові думки виникають. Запросити вас – це також її ідея. А я думала, ваша. Ображено і розчаровано, та значно більш розчаровано, аніж це було насправді, протягнула Валентина. Вона свідомо акцентувала і підкреслила цю ноту розчарування, піднявши її на терцію вище за загальну тональність розмови. «Чому б не полезти тежорі? Чоловіки, вони як малі діти. Чим більше їх хвалиш, тим легше керувати». «Моя, моя, звичайно!» «Але слонопотам не хотів применшувати своєї ролі, але й не намагався перебільшити власну вагову категорію в цій команді. Дотримувався субординації». Навіть у приватній розмові, яка безумовно в жоден спосіб не дійде до боса. Втім, звичка. То я можу сподіватися, що ви будете...